Tak začneme poklonou Budhovi, který, jestliže máme dobré pochopení toho, co děláme, vlastně opravdový Budha není nic jiného než učení dharma, což znamená pravda. A v hlubším pojetí buddhismu pravda znamená pravda takovosti neboli prázdnoty všech fenoménů naší zkušenosti. A jestliže uctíváme Budhu, měli bychom mít tedy pravdu v srdci a uctívat Budhu ve formě pravdy. Namo se, Bhagavato, Arahato, Sama, se, Namota se, Bhagavato, Arahato, Samma, Sam namo Namaota, Bagavato, Arahato, Samma, Sam Tak, jelikož mé téma je Samata a Vypasana, nebo úvod k, do pochopení praxe Samaty a Vypasany, e, Začnu možná s citátem z Vimalakirti Sutra, která je obzvláště populární mezi lajky na Dálném východě. Velký lajk Vimalakirti, tak aspoň tradice tvrdí, získal moudrost hlubší než i nejmoudřejší z žáků, Budhy Sáry Putra a ve Malakirti Sutra je jedno řečení, které tvrdí, že Budha učil jedním hlasem a z toho jednoho hlasu všechny bytosti si vzali to, co byli schopni si vzít Co to znamená jedním hlasem? Vlastně pravda budhova učení je jedna. Ale my bytosti máme rozdílná pochopení podle eh, eh, naší schopnosti tuto pravdu přijímat. Proto eh, Jestliže jsme se zabývali učením buddhismu po nějakou dobu, určitě jsme našli v, v učení buddhy mnoho, mnoho protikladných teorií, které se navzájem popírají. Ovšem toto popírání a tyto rozpory, které v učení jsou, jsou ovšem zdánlivé. V hlubším pojetí buddhismu, a to je třeba si stále uvědomovat, vše, co se dá vyjádřit slovy, všechny koncepty, jsou pouze relativní pravda. To, co je nejvyšší pravda, ta se nedá vyjádřit slovy. přesto, že tato pravda se nedá vyjádřit slovy, Buddha po svém probuzení pod stromem, eh, probuzení v Bodgaja, z kterého se Lukáš právě vrátí. <laughs> Po tom, co došel probuzení, strávil zbytek svého života právě vysvětlováním pravdy všemi možnými způsoby. I pro ti, kteří jsou pro pravdu uzavření, našel jistou, jisté prostředky jak je k pravdě otevřít. Jestliže ne v tomto životě, pak v příštím životě. Proč je tomu tak? Ve Vináje máme krásno, e, krásné učení o tom, že e, po té, co Budha dosáhl probuzení, viděl nás všechny bytosti, bytosti ve formě lotusových květů proto, Lotusový květ, jak víme, je symbol čistoty. Hm? A Buddha viděl všechny bytosti bez rozdílu ve formě lotusového květu. Buddha oproti nám má vědoucnost ve všech aspektech Právě tato vševědoucnost ve všech aspektech je schopnost Budhy vidět, vše, vidět čistotu ve všech bytostech. Neexistuje žádná bytost, která nemá já v sobě, nenese v sobě jádro čistoty. I když jsme ponoření do toho nejhlubšího bahna zakalených pocitů a zakalených myslí, máme vždy v sobě jádro čistoty. Aby jsme toto jádro čistoty poznali, musíme, existuje jen eh, jedna efektivní praxe a to je právě samata a Je jedno, jestli eh, praktikujeme cestu arahatu, která spočívá v tom, že na základě koncentrace, bez koncentrace, to je základní pravidlo jógy nejenom buddhismu, a buddhismus v tomto pochopení není nic jiného, než e, e, jistá pravdivá interpretace jogi. V tradici jogi neexistuje hlubší pochopení bez schopnosti koncentrace. Proto najdeme ve všech buddhistických tradicích řečení, že samáhy tam čitám, bhūtam, pasati. tam, pasaty. Jen to vědomí, které je koncentrované, vidí věci tak, jak jsou. Toto je společné všem buddhistickým tradicím. A nejen buddhistickým tradicím, všem tradicím jogi, A můžeme i říct, že v hlubším pochopení je to společné všem duchovním autentickým duchovním tradicím. Nebo autentický duchovní zážitek, ať je v jakékoliv duchovní nauce, závisí na naší schopnosti koncentrovat mysl. Bez koncentrované mysl nemůže existovat bez koncentrované mysli nemůže existovat autentický duchovní zážitek. Proč? Protože vědomí hledá venku. A vědomí se obrací na poznání k pěti smyslům. Ale jestliže vědomí je dominováno pěti smysly, vlastně nevidíme nic. Proč je tomu tak? Protože jestliže vědomí je dominováno Pěti smysly a našich pět smyslů je založeno, má kořeny v mentálním vědomí, bez mentálního vědomí nevidíme nic, neslyšíme nic a tak dále, hm? necítíme nic. Jestliže mentální vědomí nemá kontrolu nad tím, co vidíme, co slyšíme, co chutnáme, co pocitujeme tělem, pak naše vědomí ne není otevřeno pro praxi šamaty a vypašany, která vede k pochopení čistoty. Aby jsme pochopili čistotu, musíme obrátit vědomí dovnitř. Pak to, co vidíme, vidíme pevným okem, to, co slyšíme, slyšíme pevným sluchem, a život vypadá jinak. Ale jestliže se chceme naučit meditaci, je třeba si uvědomit, že všechny objekty meditace, objekty, které vedou k soustředění a k moudrosti, jsou mentální objekty. Čím více žijeme autentickým duchovním životem, tím více dominuje naše mentální pochopení, naše smysly. Proto je jedno, jakou cestu praktikujeme. První krok je obrátit vědomí dovnitř. A podmanit si smysly. V této disciplíně se říká Indria Samvara. Disciplína smyslu. Bez disciplíny smyslu není šamata, není vypašana, není cesta arahata, není cesta bodhisatovi, není cesta jogína. Nemluvě o eh, diamantové cestě. která není nic jiného než jisté hlubší pochopení této praxe. Čili, jestliže meditující chce, jestliže se chceme naučit praxi, šamata a vypašaná. Šamata znamená uklidnění vědomí, jen klidné vědomí, nerozptýlené a senzitivní, které neupadá do letargie, může se učit vidět věci tak, jak jsou. A vidět věci tak, jak jsou je založené na disciplíně kontroly smyslu. Jestliže nemáme tuto základní disciplínu, pak nemáme přístup k praxi, autentické praxi šamatávy pašana. V Samyuta Nikája je jedna e, sutra, kterou já obzvlášť si cením, které se říká Sutra moře, kde Buddha vysvětluje, že e, my, bytosti, jestliže jsme zdravé bytosti, máme šest moří. Hm? Šest moří to je našich šest smyslů. Hm? Počínaje okem hm, a konče vědomím. My, ačkoliv jsme si toho nejsme vědomi, my se nacházíme v těchto, stále naše zkušenosti jsou v těchto šesti eh, oceánech. A Budha říká, že ten, kdo může tolerovat vlny v moři, oka, ten se může dostat na druhou stranu. Ten, kdo může tolerovat vlny v uchu a tak dále, až do vědomí, ten se může dostat na druhou stranu oceánu. A v buddhistickém učení je třeba pochopit, Vlny symbolizují co? Vlny symbolizují to, že naše vědomí se hýbe. V sutra a tež v jiných sutrách je velice hluboké učení, že Voda se hýbe na základě větru. Ale voda sama nemá přirozenost pohybu. Přirozenost vody je mokrost. Ale my, bytosti pomílené, bereme přirozenost vědomí jakožto pohyb a identifikujeme se identifikujeme vědomí s pohybem jestliže to eh, pochopíme ať používáme jakoukoliv metodu, můžeme se dostat do hlubokého pochopení naší praxe. A toto možné pochopit jedině na základě utišení. Jestliže vítr nevědomí a nevědomí je synonym, jelikož nevědomí v učení jogi je příčina všech zakalených stavů citů a vědomí, my můžeme poznávat opravdový stav věcí jenom tehdy, jestliže eh, utišíme vědomí. Vše, co poznáváme, poznáváme jenom na základě vědomí. Jestliže vědomí není eh, utišené, vše, co poznáváme, poznáváme zkresleně. poznáváme subjektivně, ačkoliv si toho nejsme vědomí. Tedy šamata, praxe šamata, je tradičně přirovnána ke jakému stavu? Ke stavu svíčky v pokoji, ve kterém vládne bezvětrí. Jestliže eh, ve stejném pokoji otevřeme okna a eh, je, necháme proudit vítr zvenčí, vše, co vidíme, vidíme, eh, bliká, vidíme ve stavu blikání, a žádný předmět v tomto pokoji nemůžeme eh, správně rozeznat. A zdá se nám, že ty tvary, co vidíme, jsou objektivní, ovšem, ty tvary, co vidíme, vidíme na základě blikání svíčky. Když zavřeme okno, Začínáme vidět, že ty tvary, co jsme viděli, když bylo okno otevřené, je vlastně naše subjektivní interpretace těchto tvarů. Na základě větu. Tedy ve stavu utišení získáváme intuici o tom, že vlastně naše vědomí vypadá jinak, než ho většinou chápeme. A že předměty, které vidíme na základě rozptýleného vědomí, je naše čistě subjektivní poznání které jiní můžou vidět úplně jinak. Tedy proto první musíme vědomí utišit, aby jsme mohli studovat stav věcí, V našem pokoji nebo v našem prostoru, tak jak je Buddha učí, že to, jak svět vznikl, jak svět trvá a jak svět zaniká, každý můžeme poznat jen ve své vlastní laboratoři. A aby jsme hluboce vstoupili do své vlastní laboratoře, musíme utěšit své vědomí. V základním buddhismu na utěšení vědomí používáme různé pomůcky, které meditující by neměl identifikovat s tou nejvyšší pravdou. A jelikož v době Budhy praxe utišení byla běžná praxe, byla i součástí Oproti dnešní době praxe soustředění byla e, neoddělitelnou součástí vůbec vzdělání. E, ještě ja, Lamaji může potvrdit, ještě dnes v některých buddhistických zemích, obzvláště v Tibetu a v Burmě, v tradičních společnostech, e, Vzdělání znamená učení se naspaměť. Hm? Já jsem měl trochu možnost maličko eh, načuchnout do tradičního vzdělání. V tradičním vzdělání v Burmě, pokud se nenaučíme jisté pasáže, aby na spaměť, tak učitelně nebude vysvětlovat. Hm? Taková je i tradice v Tibetu, je to tak. Hm? protože jedině soustředěné vědomí je receptivní vůči významu. Jestliže nemáme soustředěné vědomí, pak nejsme receptivní vůči duchovnímu významu. Čili v tradici buddhismu Vztah učitele a žáka je obzvláště důležitý. Učitel musí mít jisté předpoklady a žák též musí mít jisté předpoklady. A to je víra v to, co učitel učí a soustředění na to. Jestliže tyto předpoklady tam nejsou, tak učitel nepredá učení. A zase učitel musí mít ty kvalifikace, že to, co učí, to střebal plně na základě konceptuálního pochopení a na základě pochopení významu. A je, ovšem nejlepší je, a v dnešní době už to není tak běžné, že nejenom to střebal na základě konceptuálního pochopení a pochopení významu, střebal to i na základě meditace. Ale aspoň na základě konceptuálního pochopení a na základě významu. A aby to střebal na základě e, významu, musí praktikovat koncentraci. Rozptýlené vědomí se nenaladí na význam. Proto to v naší vlastní zkušenosti, jak víme, to, co se učíme bez koncentrace, to hned zapomeneme. A účel duchovních věd, včetně buddhismu, je, aby transformovali naše vědomí. A naše vědomí se může jen transformovat na základě koncentrace. Jestliže nemáme koncentraci, nemůžeme vstoupit do procesu transformace vědomí. A v budistickém pochopení proces šamata a vypašana na základě disciplíny podmanění si smyslu je proces transformace vědomí. Transformace vědomí v co? Transformace vědomí v moudrost. Moudrost jakého pochopení? Jatá bůta. Pochopení vidění věcí tak, jak opravdu jsou. Teď eh, v buddhistickém pochopení, tedy aby jsme pochopili věci tak, jak opravdu jsou, potřebujeme jako eh, dvě stránky hm, meče, který rozřízne naši nevědomost. Hm, potřebujeme eh, na jedné straně utišení a potřebujeme na druhé straně eh, správné rozlišení. Pak můžeme odřezat naše nepochopení stavu, ve kterém se nacházíme. A podle hlubšího Lamači chtěl, abych mluvil více o Mahajánovém pojetí Samaty a Vypasany, které má velice hluboké pochopení této praxe, kdy tato praxe Samaty a Vypasany může být chápana z hlediska příčiny, tak jako v Terevádové pochopení, a může být též chápana z hlediska ovo, Ovoce, příčiny nebo důsledku. Kdekoliv je příčina, tam musí být důsledek. A kdekoliv je důsledek, tam musí být příčina. A my se z příčiny můžeme dostat do důsledku, ale můžeme se také z důsledku dostat do příčiny. V mahajánové praxi šamaty a vypasany důsledek je, je, je obzáště důraz je na pochopení důsledku. V šamatové praxi základního buddhismu obzáště důraz je na pochopení příčin. Proto, když se začínáme s šamatovou praxí v základním buddhismu, začínáme s objekty, které nejsou spojené s nejvyšší pravdou. Jelikož v době budhy. Jak jsem se zmínil, koncentrace byla běžná a ve stavu hlubší koncentrace na světské objekty jogíni byli v představě, že poznávají tu nejvyšší realitu. Buddha sám prošel tímto výcvikem a viděl, že vědomí jestliže je objekt, který můžeme uchopit, ať už je to dech, nebo barva, nebo rozličné části těla, ať už používáme jakýkoliv objekt k utišení, který se dá uchopit, vědomí zůstává čisté, pokud zůstáváme ve stavu hluboké koncentrace na tento objekt na základě umění samády, to znamená na základě sjednocení s tímto objektem. Ale jakmile opustíme samády, jakmile opustíme spojení s tímto objektem, Vítr nevědomosti, jelikož se praxí šamata stáváme o to senzitivnější, s námi klepe o to víc. <laughs> praxí šamaty se právě jogín stává senzitivní, jelikož se stává senzitivní, se stává otevření, utrpení. Jestliže nemáme schopnost. Eh, soustředění. Soustředění je, dá se přirovnat k lupě nebo k mikroskopu, které veškeré počítky zintenzivuje. Tedy jogín eh, na jedné straně praxi šamata se stává eh, citlivý, na druhé straně zranitelný. A Buddha poznal, díky své citlivosti, že jestliže že stav vědomí, ve kterém okoušíme čistotu na základě koncentrace, pokud objekt pokud jsme závislí na uchopení objektu, aby jsme dosáhli této koncentrace, nemůže to být poznání té nejvyšší pravdy. Cokoliv se dá uchopit, nemůže být ta nejvyšší pravda. Proto Budha se stal mistrem šamaty, ale nenašel v této praxi naplnění. V době Budhy praxe jogy znamenala především praxi asketismu odepření. Buddha tedy tež zkusil tuto praxi stejně tak, jako v praxi samaty došel k limitu této praxe. a tež v ní, našel na, v ní nenašel naplnění. Proto Buddhistická cesta, kterou objevil Buddha, je cesta, která se nazývá střední cesta. Hm? Praxi Šamaty se dostaneme do různých pocitů blaha a přebyvání v blahu, ale Buddha poznal, že toto blaho tež je je, je přechodné. A proto nemůže být obsahem definitivního probuzení. Praxe odříkání, praxe asketismu, je negace našich chtíčů na základě vůle. A Buddha poznal bez pochopení. Vůle sama nemůže zapričinit stav probuzení. Tedy poznal, že stav probuzení je možný jedině na základě pochopení, na základě moudrosti. A poznal, že tato moudrost musí být spojená s koncentrací. Ale že pokud koncentrace je založená na, na držení se jakéhokoliv objektu, Taková koncentrace nemůže vést do poznání té nejvyšší pravdy, toho opravdového probuzení. Opravdové probuzení musí být něco, co se nedá chytit. Ale to, co se nedá chytit, se jen může poznat na základě čistého vědomí. Jestliže vědomí není čisté, nemůže poznat to, co se nedá chytit. Potom Budha po dlouhém pátrání našel střední cestu. A střední cesta je Jaká cesta? Je, je cesta, jak Buddha vysvětluje v, v na sutra, je cesta, která transcenduje veškeré protiklady mezi bytím a nebytím. To je právě střední cesta. Budha poznal, že pokud má, že sám pojem bytí, je spojen s pojmem jáství. A pojem jáství je spojen Se stavem držení. My potřebujeme pojem já, protože se potřebujeme něčeho držet. Tedy poznal, že tento pojem já pochází z chtíče. když obrátil své vědomí dovnitř a proskoumal, co je opravdu objektem našeho poznání, jaké jsou opravdu objekty našeho poznání, Poznal, že to, co, čeho se držíme vlastně jako něčeho, co nám patří, to jsou naše koncepty. Ale to, co opravdu existuje, to není identické s našimi koncepty. který poznal, že díky lpění my lpíme na konceptech. A já není nic jiného než jeden z mnohých konceptů, na, kterém, na kterých lpíme a je vlastně základ všech Lpění na všech ostatních konceptech. Jestliže lpíme na konceptech, píme na já. Jestliže nelpíme na konceptech, nepotřebujeme žádné já. A tedy to, co vidíme na základě já, jako opravdové v osobách a venku ve věcech, v podstatě jsou jen koncepty. A realita, tak jak je, není z koncepty identická jelikož identifikujeme koncepty s realitou. Máme pojem jáství v osobách a ve věcech. Ale Buddha poznal že všechno toto je na základě individualizujícího vědomí. A toto individualizující vědomí pochází z čeho? Pochází z uchopení reality ve smyslu subjektu a objektu. tedy jestliže máme rozlišující myšlení, vázané na koncepty, vázané na slova, objeví se představa reálného subjektu a reálného objektu. Jestliže ovšem přestaneme na rozlišující myšlení. Tato představa reálného subjektu a reálného objektu vizí. A realita tak, jak je, opravdová realita, která není ani Existence ani neexistence, ani popření existence, ani existence a neexistence dohromady, ani neexistence a neneexistence. Opravdová realita, které se říká souvislé vznikání. Nepřipouští ani pojem jáství, jáství zde znamená neměného jádra, ani v bytostech, ani ve věcech, které my bytosti vnímáme. Proto to, co Buddha poznal pod stromem osvícení, není nic jiného, než souvislé vznikání. A souvislé vznikání v buddhistickém pochopení je synonym. To stav věcí ve světě tak, jak je, je synonym pro eh, prázdnotu, pro takovost. A v tom nejhlubším budistickém pochopení se stává tež synonym pro nirvánu. Nepravda, realita je jen jedna. V základním buddhismu postup je, že na základě tréninku, koncentrace s objekty, které patří do naší zkušenosti ve světě, vyvineme schopnost soustředěného, nerozptýleného vědomí. Tento trénink tradičně je trénink v osmi druzích tzv. Diány prohloubení vědomí. Čtyři druhy prohloubení vědomí v jemných formách a čtyři druhy prohloubení vědomí v neformálních objektech. Toto je. v učení Abhidharmi vysvětlováno jakožto samá samády, správná koncentrace. Halo. Ale tato správná koncentrace musí být doprovázena se správným názorem, správným pochopením, se podmanění si smyslu, což je praxe šíla, se správným úsilím a se správnou pozorností. Jenom pak zkušenost čisté mysli, kterou meditující poznává v těchto stavech prohloubení vědomí, bude mít cílu transformace rozlišujícího vědomí v moudrost. A moudrost čeho? A to je stejné ve všech tradicích buddhismu. Moudrost toho, že opravdový stav věcí tak, jak je, se nedá chytit. To je hluboký význam souvislého vznikání. To, že chytáme věci, souvislé vznikání Buddha vysvětluje na základě nevědomosti. Ale nevědomost není něco, co nemá důvody a příčiny. Nevědomost má důvody a příčiny. Důvod a příčiny nevědomosti to není nic jiného než naše zakalené city a zakalené vědomí. Díky těmto zakaleným citům a zakalenému vědomí my Vytváříme formace vůle. Hm? Tento náš individuální svět rozlišující vědomí je založeno na formacích vůle, kterým se říká samská. Tím, těmito formacemi vůle my dáváme svět dohromady jako něco, co opravdu existuje a co můžeme uchopit. Jelikož na těchto formacích vůle, na základě těchto formacích vůle se spoléháme na rozlišující vědomí. a tyto formace vůle, jsme nezískali jen v tomto životě, jsme získali i v minulých životech. Právě proto, že od narození máme jisté tendence hm? a díky těmto formacím vůle jsme se narodili, ať jsme si to práli či nepráli, v jisté rodině, v, jisté, v jistých tělech, v jistých v jistém prostředí. A tyto formace vůle, ty náš dotek se světem, hm? s tím, co objektivně chápeme. a s dotekem ze světem, s vnějším světem, vzniká pocit. Když lpíme na tomto pocitu, vytváříme další formace vůle a akumulace formací vůle není nic jiného než karma. A tak se nacházíme v začarovaném kruhu buď lpění na existenci anebo negaci toho, co zakoušíme. Jestliže toto chápeme, pak praxe šamaty a vypasany na základě tohoto pochopení se stává jasná. Jestliže to nechápeme, můžeme se ocitnout, ať praktikujeme šamatu a vypasanu podle teravládové tradice. Či podle jiných tradic. Nacházíme se ve slepé uličce. V trevádové tradici pak na základě koncentrace na jisté objekty, které jsou obzáště příhodné ke koncentraci, jako barvy, dech a tak dále. Pak aplikujeme tuto koncentraci na pochopení opravdových fenoménů naší zkušenosti, které Buddha klasifikoval jako pět agregátů existence, dvanáct sfér poznání, osmnáct elementu poznání na různé součásti tělesnosti a různé součásti rozlišujícího vědomí, které dominuje náš proces poznání. A ukázal, že pokud je vané vítr nevědomí, identifikujeme se s tímto pohybem, ve kterém se nacházíme. A tento pohyb Jestliže jediná cesta k vysvobození je, není odvrácení se od tohoto pohybu, ale pochopení tohoto pohybu. Pochopení toho, že v tomto pohybu, který je neklid sám, není žádného jádra, kterého se dá chytit. To můžeme poznat buď na základě analytické meditace, že poznáme veškeré v meditaci veškeré složky naší zkušenosti v pohybu, znechutíme se tímto pohybem a odvrátíme se od tohoto pohybu na základě hlubších zkušeností ve vypasaně v analytické meditaci. do ticha a utišení, které je nezávislé od vznikání a zanikání, jelikož nebylo vytvořeno, nebylo sestaveno, Jestliže poznáme tuto pravdu, pak poznáme i iluzornost pohybu. Jestliže poznáme iluzornost pohybu a přestane identifikace s ním, Pak transcendujeme veškeré příčiny a důvody další existence. To je základní pochopení vypasany. V hlubším pochopení vypasany, který je, je zá, které je základ Bodhisatlovské cesty. Jelikož nejáství, jak všechny buddhistické tradice zdůrazňují. Je opravdový stav věc, věcí ve světě. nemůže existovat, Žádný rozdíl mezi stavem utišení, nirvánou a pohybem na základě nevědomosti, což je samsárická existence. Tedy nejáství je jediná realita. Neexistuje ve smyslu nejáství, nemůže tedy existovat, protikladná realita. Nejáctví je jen jedno. A v bodhisatovské praxi je možno vstoupit do praxe šamaty a vypasany na základě pochopení tohoto principu. Tedy, jestliže máme správné pochopení, můžeme začít s důsledkem praxe, tedy pochopením prázdnoty jakožto jediné možné reality, filozofie mahajany ať e, ačkoliv existují různé interpretace, je celá stavěna na tomto principu, že e, realita může být jen jedna, a skutečná realita. Tak, jak je, není je jediná realita možná, jiná realita je logicky nepochopitelná, je realita prázdnoty. tedy v tradici bodhisatovské cesty prázdnota, což je často mizinterpretováno. prázdnota je, je synonym nirvány. Prázdnota je tež chápána jakožto prostor A prostor je něco, co má jméno, ale nedá se to uchopit. Prostor je třeba chápat jenom jako synonymum prázdnoty. Prostor sám není prázdnota, ale prostor má jméno, ale nedá se to uchopit. Náš opravdový stav věcí ve světě. Je právě toto. Vše, co poznáváme rozlišujícím vědomím, je jméno, ale nedá se to uchopit. Veškerá, ať už praktikujeme Zen, nebo praktikujeme dzokčen, nebo praktikujeme Mahamudu, nebo praktikujeme Faldre, jakákoliv autentická tradice eh, Mahajánového tréninku, tedy cesty bodisu v šamatá Vypasana pak je založena na tomto jednoduchém principu. A nebudeme objasňovat více, mluvil jsem hodinu a půl. <laughs> Ostatek přenechám tady lamadži, který eh, eh, představuje autentickou tradici hm? samatá Vypasana eh, eh, tak, jak je e, praktikovaná v Tibetu, ale tato tradice, e, já se domnívám, nebude správně chápána, pokud nebudeme mít toto základní pochopení. A to základní je vždy to nejdůležitější. A to základní, e, ačkoliv jsem asi neuspěl, jsem se snažil schrnout, hm? A samozřejmě je to to nejzákladnější a je to spojeno s mnohou, s mnohou problematikou, kterou, o které jsem se nezmínil a tu možná poobeveme příště, tak je zatím asi takhle. <tějí> <tějí> tak teď dáme prostě pro dotazy. tu nějaké pomoc pri té, té meditaci například? Ano, dech, barvy a tak dále. Hm? Um, keď se vlastně soustředím, například pokouším se koncentrovat a často mi teda odběhne ta mysl, že je dobré na tu mysl nějakým způsobem se ji snažit na sílu dotlačit k tomu objektu, na který se koncentrujím, alebo uh, skôr si stačí to uvědomit a to tak uh, menej, jako by jsem povedal, násilně, bo násilu? Ze začátku, e, jelikož my bytosti jsme bytosti hloupé, hm? a hloupé bytosti vždy používají násilí, hm? mm -hmm. Tak e, asi se násilí nevyhneme, hm. protože násilí je jistá, e, jistý špatný zvyk, který z hlediska buddhistické filozofie jsme získali nejenom v tomto životě, ale v mnohých předešlých životech. Hm. A právě proto e, e, není možné hm, pro člověka, který nemá jako delší meditační praxi se vyhnout jistému násilí. Ale je možné od samého začátku pochopit, že tento stav násilí je stav nepřirozený. To je třeba v zenové meditaci. V zenové meditaci od samého začátku se vlastně soustředíme na koncept prázdnoty hm? a vidíme ty různé mysle, které nás obtěžují a které se chceme odstranit jako něco iluzorního. Hm? V terovádové tradici výcvik v koncentraci je tím, že je srovnán ve maga jako když divoký slon, hm? jak skrotíme divokého slona, že nejdřív ho navábí jistá slonice, toto, <laughs> Proto, jelikož cítí slonici v blízkosti, tak přijde do ohrady. Zkušený farmár zavře ohradu a pak slon lítá sem a tam a nemůže se nikam, nemůže z ohrady ven pak zkušený farmář ho nechá nějakou dobu lítat sem a tam, občas mu dá nějaký seno. No a pak, když už vidí, že se nikam nedostane, no tak pak ho postupem času sváže a ten slon si sedne. Hm? Pak, když si sedne, eh, pak ho nechá sedět nějakou dobu a krmí ho. No a nakonec ho může použít k práci, jak se mu to hodí. Hm? Eh. Podobně hm, zkušený objekt. <laughs> tak ten sloup, tomu se říká meditační objekt. Hm, ať už je to dech, nebo barva, nebo ty meditační objekty většinou volíme podle toho, eh, jaké eh, jako, eh, překážky jsou nejevidentnější, pro ty, který jako nejevidentnější překážka je, že mají různé smyslové chtíče, obzvláště sexuální chtíče, tak podmaní to tím, že meditují na různé nečistot, druhy nečistot, aby se od těch chtíčů odpojili. Jestliže mají Příliš nelibosti v sobě, meditují na lásku, meta. Jestliže mají v sobě příliš eh, eh, pomatených představ, pak meditují na souvislé vznikání. Jestliže si o sobě myslí, eh, že jsou velký šohajové. <tějí> <tějí> tak meditojí na to, že e, vlastně nejsme nic jiného než šest elementů, hm? čtyři, tedy země, voda, e, oheň, e, vítr, prostor a vědomí, hm? a není na co být hrdí. A jestliže e, stále e, nás stále, stále jen myslíme a mysl se rozptaluje, pak meditace nadech. A meditace na dech je ve všech buddhistických tradicích považována za nejpříhodnější k tomu, aby jsme skrotili divokou mysl, aby jsme skrotili smysly. Proč? Protože nádech výdech je stále s námi. A jestliže si zvykneme uklidnit vědomí na tomto objektu, máme kdykoliv máme objekt, který nás přivede do stavu uklidnění, který jsme trénovali, máme před sebou. Proto asi je nejlépe začít s meditací na dech. No a... Tak ze začátku, aby, aby jsme dosáhli jistého naplnění meditací, a toto naplnění meditací je, je to, co nás bude inspirovat a co nám dá sebe důvěru, je halt nevyhnutelné, aby jsme na začátku vynaložili jisté úsilí, ale tím, že si uvědomujeme, že vůli se tam nedostanem, pak roste síla pozornosti nebo ducha přítomnosti, saty, a uvědomělosti, která je založená na ducha přítomnosti. A jestliže tyto síly v nás jsou, zrají, pak už k tomu, aby mysl zůstala na tom objektu, který potřebujeme, pak už nepotřebujeme, nespolíháme na sílu vůle, ale na sílu těchto jemnějších faktorů vědomí, které zprostředkují to, že pak nacházíme v meditaci. Štěstí, uspokojení, hm? pohodu a naplnění. A mysl zůstává právě tam, to je nátura náš všech bytostí, zůstává tam, kde se cítí dobře, kde se cítí naplněna. A proto v meditaci eh, je důležité, aby jsme získali tuto zkušenost hm? naplnění, utišení, čisté mysli a aby jsme eh, se jako k této zkušenosti dostali jistou e, e, postupnou praxi. Hm? Tato zkušenost nepřijde hned. Musíme nějakou dobu prostě e, se snažit. Když se snažíme, tak e, čím dál, tím víc. Se už nespoleháme na sílu vůle, ale spoléháme se na sílu ducha přítomnosti a uvědomělosti, která když u nás v nás dozraje, pak můžeme zůstat dlouhou dobu i celé dny v ve stavu čistého vědomí. Pak, když eh, máme tuto zkušenost, ať praktikujeme vypasanu, či praktikujeme, Zobčen, Mahamudru, Zen, vše se stává snadnější. Ale jestliže tuto zkušenost nemáme setrvávání ne silou vůle, ale silou ducha přítomnosti a uvědomění na vyvoleném objektu, no pak a děláme cokoliv, budeme frustrováni. <laughs> ale frustrace a, e, a jisté e, překážky je cesta. Bez překážek se tam nikdy nedostane. Jenomže e, nesmíme se nechat těmito překážkami zastrašit. Tyto překážky jsou vlastně pro toho, který opravdu chce něco dosáhnout, výoze. To jsou naši učitelé. Opravdový učitel vlastně je ten, který pak učí, jak s těmito překážkami zacházet a efektivně se zbavit zbytečného utrpení a komplikací, které pokud nevíme, jak s překážkami zacházet, nám můžou dlouhou dobu frustrovat a znemožňovat cestu. To je stejné ve všech tradicích. Já, já, se zpět, já jsem a se chcela opýtať, já jsem kresťanka. Chcela jsem se spýtať, co znamená z buddhistického úhla pohledu slovo sebereflexia? Co znamená slovo? Sebereflexia. Sebereflexia. E, tak z buddhistického e, pohledu, jelikož e, já neexistuje, <laughs> sebereflexia je reflexa, je, je vlastně reflexe, e, opravdového stavu věcí, tak jak je. Hm? Co je v nás opravdové? My, my věříme, hm? dá se říci. otec mod, naší moderní západní filozofie, Descartes, tvrdí, že cogito ergo sum já e, myslím, neboli já poznávám, proto existuji. Z hlediska, e, to je. E, Descartes byl hluboký filozof a to je e, výsledek jeho e, životního zkoumání. To je jeho jistota. Na základě naší aristotelické hluboké představy toho, že musí existovat nějaké esence, ať už venku nebo uvnitř. A to je reflexe. V budistickém pojetí cogito ergo cognitio est. Já myslím, proto existuje myšlení. Ale jak jak Jakkolik reflektujeme, jestliže máme instrukce k tomu, jak reflektovat, žádné pevné jádro, žádnou esenci nenajdeme. Ale ten, toto, tento stav myšlení, ten existuje. Ale ten, kdo myslí, ten neexistuje. Ten, kdo myslí, je koncept. To je budistická reflexe. A k tomu, to, tomu přijdeme tím, že si rozložíme složky toho, o čem se dá myslet. Jestliže si rozložíme složky toho, o čem se dá myslet, nenajdeme žádnou složku, která se nemění. Proto my, jelikož si myslíme, že v myšlení je, složka, je neměná složka, proto identifikujeme sebe s naším myšlením. Ale z hlediska bulistické reflexe, toto je chyba, která nemá v realitě žádné opodstatnění. V realitě nenajdeme, v, naší, v realitě naší zkušenosti, jestliže oni eh, provádíme filozofickou reflexi, nenajdeme žádné, žádného pevného neměného jádra. Z toho vyplývá, že eh, tu nejvyšší realitu Nemůžeme najít pouhým rozlišujícím myšlením. Ta nejvyšší realita nemůže být vázána na rozlišující myšlení. Protože v rozlišujícím myšlení nemůžeme najít žádnou substanci. To je buddhistická reflex. Děkujeme. Ano? Vlastně i křesťanská, teda Iříš Kristus tím že uh, oputa, uh, teda jeho jako láska um, od seba k iným, teda uh, tým uh, tiež uh, vlastně sat, uh, je cesta, hovořila cestu, kde se toho ega, ano, určitě, nakonec duchovní poznání je, je, má podobnosti, o tom není pochyb. A e, naši mystici e, na západě tež si byli vědomí, že opravdový Bůh nemůže mít žádnou formu a že se nedá čeho chytit. To je společné. Ale Budha jasně viděl, že všechno začíná u nás. Hm? První musíme vidět jasně, že to rozlišující, v tom rozlišující myšlení, hm? které chápe substance, není nic, co se dá chytit. Pak pochopíme, že ani venku nemůže být nic, co se dá chytit. A to je proto ta kontemplativní, ty kontemplativní techniky a kontemplativní pochopení bylo daleko více rozvinuto v buddhistické filozofii než u nás. O tom není pochyb. A mnoho křesťanských mystiků, židovských, islámských mystiků se učili od buddhistů. O tom tež není pochyb. Ty různý neo neoplatonici a tak dále, Křesťanská mystika, židovská mystika je hluboce ovlivněna buddhistickým myšlením. Nakonec jsme lidi a jsme jedna rodina. No. <laughs> kdo, je, kdo má moudrost, ať už v křesťanství nebo v ten vidí, že opravdovou moudost, opravdovou duchovní zkušenost ten vidí, že veškeré protiklady jsou iluzorní. K tomu došli tež mystici na západě. To není jen buddhismus. Jenomže jak k tomu dojít, je vysvětleno daleko jasněji v buddhistické tradici. Ta kontemplativní ten kontemplativní aspekt duchovních věd byl, proto si zachovali daleko lépe. A není důvodu, proč by se znova, jsme se neměli učit od nich. Není žádného důvodu. I východní filozofie byla ovlivněna západní filozofií. O tom, jež není eh, pochyb. Ale buddhismus ze všech duchovních doktrin nejvíce dává důraz na nenásilí a má právě hlu, podle mého slabého pochopení má nejhlubší pochopení filozofie nenásilí. Střední cestu ve střední cestě, jestliže pochopena, to neznamená, že my buddhisti chápeme. <laughs> Na šajlance se potkal mnoho mnichů, ultranacionalistů, který by chtěli nejradši tamili vyhnat. <laughs> a myslí si, že to je jako buddhistická, že my buddhisti musíme takhle a takhle. No, tak to je... Samozřejmě od střední cesty má hodně daleko. Stejně tak, jako od Ježíšova pochopení mají križové výpravy a tak <laughs> To neznamená, když je někdo budista, že má tím hned hlubší pochopení. To vůbec ne. Tak dobrý, předáme zásluhy pro dobro všech bytostí. Hm? A pro dnešek, doufám, stačí. ěta vata cha mehi sampadam punya sampadam, sabbe deva anumodantu sabasampatisidya. ěta vata cha mehi sampadam punya sampadam, sabbe bhuta anumodantu sabasampatisidya. ěta vata cha mehi sampadam punya sampadam, sabbe satta anumodantu sabasampatisidya. Aka satta chbumatta deva. Naga, Mahidika, Punyankta, Anumoditva, Chiramrakantu Lokasasana Aka, Satta, Chabumattha, Deva, Naga, Mahidika, Punyankta, Anumoditwa, Chiramrakantu Desana Aka, Satta, Chabumattha, Deva, Naga, Mahidika, Punyankta, Anumoditwa, Chiramrakantu Tumamparang Sabi, Tio, Viva Sabarogo, Vinasatu Mate Bhavat Pantarayo, Sukhi Digha Yuko Bhava, bhavatu Sabha Mangalang, Rakantu Sabha Devata, Sabha Buddha Nubhaven, Sabha Dhaman Nubhaven, Sabhasangan Nubhaven, Sada soti Bhavantute, Devu Vasatukalen, Sasasampati Hotucha, Pito Bhavatuloukoucha, Raja Bhavatudamiko. Děkuji za pozornost.